Visii pentru pentru luptă trecem noi în lumea asta, nu trebuie gândit că dacă ne-am pocăit am venit la Mântuitorul, de acum drumul nostru e presărat numai cu flori și cu osanale. Nu! Și Iisus a fost întâmpinat cu osanale, dar n-a trecut decât câteva zile și pe dată gloata care l-a primit cu osanale, au strigat toți în cor, crește Cam asta este soarta și la noi. Azi ești lăudat și mâine nici nu vrea să te audă. Dacă așa stau lucrurile, nu ne mirăm de nimic, de tot ce se întâmplă în viața noastră. Să știm acel mare adevăr pe care Dumnezeu ne-l-a descoperit. Pentru că te cunosc pe nume și pentru că ai pres în ochii mei, de aceea eu, Domnul, te voi izbăvi. De ce Dumnezeu Tatăl a putut să facă, acel lucru care a fost cu neputință pentru nimeni să-și dăruiască pe unicul Său fiu pentru noi ca preț de răscumpărare, E minunat Dumnezeu, pentru că ai preț în ochii mei. Motivul, de ce avem noi așa preț în ochii lui Dumnezeu? Iisus Domnul a vorbit un lucru foarte interesant. În rugășinea sa către Tatăl în Ioan 17, când cere Tatălui pentru noi atâtea binecuvântări, ca să cunoască lumea că i-ai iubit așa cum mai iubit pe mine. De câtă iubire ne bucurăm noi din partea Tatălui Ceresc? De acea iubire nici mai mult și nici mai puțin decât s-a bucurat însăși Isus, întâiul născut al Tatălui. E minunat când afle din gura lui Dumnezeu cuvintele pentru că te cunosc, și pentru că ai pres în ochii mei, de aceea te iubesc și dau popoare, dau popoare pentru tine. David a păcătuit în două rânduri, dar una din aceste rânduri a trebuit în urma păcatului săvârșit de David, pentru că n-a ținut seama că trebuia să-l întrebe pe Domnul să facă sau nu acel lucru pe care l-a făcut, și a făcut o greșeală și Domnul s-a aprins de mânie și în urma acelui păcat, a trebuit să moare 70 de mii de oameni și David n-a murit. Însă-și David a spus, când a văzut urgia care a căzut peste atâtea mii de oameni, și a spus, Doamne, dar oile astea sunt nevinovate, eu am păcătuit, lovește-mă pe mine și casa tatălui meu. Copilul lui Dumnezeu și-a recunoscut greșeala, își plânge păcatul, îl doare și când vede cum atâtea suflete, a trebuit să primească așa o pedeapsă din cauza lui, omul lui Dumnezeu spune, Doamne, lovește-mă pe mine. Și Domnul când a văzut felul lui David, plânsul și durerea sufletului lui, când a văzut cum îngerul făcea prăpăd în Ierusalim, Domnul a poruncit, oprește și s-a oprit Urgia. Și Domnul face ca în dată acest suflet minunat David, din greșeala care căzuseră, îngerul vine și îi spune lui David adu lui Dumnezeu o jertfă de mulțumire. El cere atunci aria, zidește un altar și aduce Domnului o jertfă de mulțumire. Ce rost avea această jefă de mulțumire? Pentru ce trebuie el să-i mulțumească acum lui Dumnezeu? Putem să pricepem noi rostul acestui lucru care s-a petrecut atunci? Că noi vom vedea, pentru că am fost iubiți de Dumnezeu și în iubirea Lui față de noi, a mers până acolo încât a putut să-l dea pe unicul său fiu ca jertfă pentru păcatele noastre. Dar nu numai atât. Vom vedea cum, prin cine a fost dat să trecem în această lume, ca și poporul Israel, îi spune lui Avram, că sămânța Lui va trebui să fie roabă la un popor străin vreme de 400 de ani și îi spune lui Avram, poporul la care se ta va fi roabă, eu, Domnul, îl voi judeca pe acel popor. Și l-a judecat. Ce s-a ales de Egipt când Domnul a venit în ajutorul copiilor lui? Tot Egiptul a ajuns ca un hoit, iar faraon, vrăjmașul, Dumnezeu frumos, l-a băgat cu capul la fundul mării. De ce toate acestea? Ca să învățăm, să auzim mai bine acel cuvânt pe care el l-a spus, pentru că te cunosc pe nume, ești al meu, pentru că ai preț în ochii mei, dau popoare pentru tine. Și nu numai atât, a dat pe unicul său fiu ca jertfă de răscumpărare pentru noi. Ăștia suntem, dacă îl iubim cu adevărat pe Tatăl și dacă cu adevărat Dumnezeu Tatăl este Tatăl nostru, Credem noi acest lucru, putem spune, cum spune apostolul, când zice că prin Duhul Sfânt noi spunem lui Dumnezeu Ava, adică Tată. Avem noi această încredințare fericită? Mă văd eu un copil al lui Dumnezeu? Am păcate, am greșeli, dacă aș spune că nu am, evanghelistul Ioan îmi spune, ești un mincinos” dar îmi spun, bine, e adevărat că am, dar în ce fel mă vede Dumnezeu? Sau, mai bine spus, cum vede Dumnezeu păcatele mele? Nu pot să spun că nu le am. Nu pot să spun pentru cele care am făcut până aici, că nu le-am făcut. Nu pot să spun. Și nici nu pot să spun că până veni Domnul, nu o să mai greșesc. Nu pot să spun. Eu sunt om și atât timp cât sunt în carnea asta păcătoasă, mă pot aștepta oricând. La vreo greșeală, mă pot aștepta, să știți, nu vreau să o fac, dar mă pomnești totuși că o fac. Viața mea este sub privirile lui Dumnezeu, din clipa în care numele meu a fost scris în cartea vieții și până în clipa în care va avea loc răpirea, ducerea sufletelor noastre în slavă. Și tot timpul acesta în ochii lui Dumnezeu, ființele noastre strălucesc. Întrebare cum adică strălucesc? Prin ce nu e strălucesc? Că venim de la Dumnezeu, ne-am născut în trupul acesta cu păcat, am trăit într-o lume a păcatului și iată că din această robie a păcatului, Dumnezeu ne-a răscumpărat. Care este cauza că Dumnezeu ne privește și ne spune acele cuvinte atât de calde? Pentru că te iubesc, pentru că ai pres în ochii mei, dau popoare pentru tine. Care este cauza? Aici este frumos în credința pe care o avem. Când descoperim din ce sămânță suntem născuți, care ne este visa din care ne tragem. Și asta este minunat pentru Sufletul mântuit. Știm, ca și Isus, când ni s a tot felul de învinuiri nedrepte, El spunea limpede că El nu din lumea aceasta. Că Tatăl lui este Dumnezeul Creatorul tuturor lucrurilor, că El este mai înainte de a fi Avram și multe alte lucruri, care, vrăjmașii, când toate acestea le auzeau din gura lui Isus, veneau cu cele mai urâte cuvinte, urâte la adresa Lui, spunând până acolo încât, și acum vedem, bine ca e drag. Oh. Cam de același duh împotrivitor. Și noi ne lovim în această lume atunci când ne mărturisim bucuria pe care o avem în Domnul, când ne arătăm obârșia, sămânța, visa din care ne tragem. Și în loc să auzim vreun cuvânt bun, auzim cele mai urte cuvinte, iubiții mei frați și surori. Cam asta este viața unui copil al lui Dumnezeu pe pământ. Apostolul Pavel ne spune un lucru foarte interesant că suntem mai mult decât biruitori prin Acel ce ne-a iubit și s-a dat pe Sine ca jertfă pentru noi. De ce oare suntem așa de iubiți lui Dumnezeu? De ce avem așa o valoare în ochii Lui? Să fie vorba oare numai de faptul de presul care a trebuit să-L dea sau faptul că ne tragem din Cel ce este dintotdeauna pentru Dumnezeu Tatăl? bucuria și desfătarea sufletului Lui. Iisus, asta a fost și este pentru Dumnezeu Tatăl. Iar noi care suntem născuți din nou din El, din acest cuvânt care este Hristos Domnul, pentru Dumnezeu Tatăl suntem așa cum El însuși mărturisește. Te cunosc pe nume, ești al meu, pentru că ai preț în ochii mei, dau popoare pentru tine. Avem noi toți această încredințare fericită? Cum putem noi sta în fața puterilor Întunericului fără a ne spăimânta și fără a ne face griji, că știu eu ce s-ar putea întâmpla cu noi într-o lume care ne urăște pe un pământ străin? Suntem străini între străini. Așa cum El, Isus, n-a fost cunoscut în lumea asta, nici noi nu suntem cunoscuți de lumea asta. Au rămas uimiți de felul în care vorbea Isus. Ba se mirau și de faptul că îl știa că este necărturar, că n-am văzut nicăieri. Dar asta nu înseamnă credință, dragii mei. Credință înseamnă atunci când cineva ajunge la convingerea că acest Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Întrebare. Am putut noi, în bucuria acestei vești bune care este Evanghelia, care este descoperirea Fiului Dumnezeu și slava la care suntem rânduiți de Tatăl, să lăsăm în urmă tot ceea ce altădată făcea ca întregul nostru timp pe care Dumnezeu ne-l dat în viața asta, să ne ocupăm numai de lucrurile pământului, de viața asta de aici, am putut noi pe toate astea să le lăsăm la o parte și să urmăm cuvântul să fim de acord cu Evanghelia? O, dragii mei, Doamne, Doamne, îndură-te, te rog de noi! dă și nouă un Duh smerit și ascultător, plin de acea dorință de a fi cu Dumnezeu. Chiar dacă pentru asta am de îndura și de suferit orice ar fi să fie pe acest pământ? Știu că viața a este dată pe pământ nu pentru ca să-mi fac aici, cum spune cuvântul despre Cain, care după ce a ieșit de la fața Domnului, și-a ales un munte unde și-a zidit o cetate, sigur, o patre cerească în inima lui Cain, nu exista dorința aceasta. Și nici în inima lui Iuda, și nici în inima lui Core. Ei vroiau aici pe pământ să domnească. Nu, fiul omului n-a venit pe pământ să domnească. El a venit mai întâi să răscumpere pe omul care l-a iubit prin jertfa care a avut loc la Golgota. Odată omul răscumpărat, lui Dumnezeu i s-a dat posibilitatea să-l ridice pe omul la slava pe care i-a dorit-o dintotdeauna și să-l ducă în acea împărăție pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru om mai înainte de a fi lumea. Ăsta a fost scopul venirii lui Isus în lume. Și dacă îl înțelegem și îl urmăm, Vom avea marea bucurie de a fi cu Domnul pentru totdeauna în acele locuri prea fericite pe care Dumnezeu Tatăl le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc, a Lui să fie slava aici în toată veșnicia. Amin.